Avui és dimarts i és el cinquè dia d'aquesta quarta setmana. Ja portem quatre setmanes entrenant-nos en la gestió de l'estrès i del benestar emocional. En aquesta setmana ens estem focalitzant en dues coses. La primera és en tenir una tècnica de higiene, per... higiene sentimental, igual que ens rentem les dents, ens dutxem, anem al lavabo, i són formes de fet tenir higiene del nostre cos, ens tinguem el cabell, les ungles, si tenim una petita ferida la desinfectem, igual que fem una higiene del nostre cos, també val la pena fer una higiene dels nostres sentiments, de les nostres emocions. I et demano que ho tinguis present i que cada dia dediquis uns minuts, si pots, a, a expulsar del cos, a treure del cos, totes les emocions i, els, i les dificultats emocionals que han quedat que han quedat atrapades. Però l'exercí, però el segon bloc, el segon focus en el qual ens estem fi, fixant el, durant aquesta setmana, és en adonar-nos que jo sóc una presència jo sóc un testimoni. Jo no sóc, el que penso ni el que sento, ni el que veig ni el que em passa. Jo sóc jo. Jo sóc el que se n'adona. Jo sóc qui escolta, qui comprèn qui veu. Jo sóc una consciència. I Justament avui m'agradaria proposar-te un exercici molt senzill per anar aprofundint en aquest testimoni que jo sóc. Perquè sap és molt útil quan jo m'adono que jo no sóc el que em passa, Jo no sóc el que sento, jo no sóc el que penso. És molt útil, a nivell de gestió de l'estrès, perquè llavors m'identifico me molt menys amb el patiment que amb les dificultats que estic vivint i és molt més fàcil mantenir la pau. Ara si jo m'identifico amb el que estic vivint, doncs, pues, el patiment és molt muy... a part de que és un error, perquè és mentida, que jo no sóc. Soy... Jo no sóc les meves malalties, jo no sóc les meves idees, jo no sóc els meus sentiments, jo no sóc els los... meus pensaments. A base de que és mentida, doncs, també en general provoca un patiment molt inútil. Avui l'exercici que et proposaré és molt senzill. Et proposo que al llarg del dia fem unes 7 o vuit o, jo sé, o sis o nou parades d'un minutet. Et proposo que, ja t'he dit més d'una vegada, que pots posar al telèfon mòbil unes alarmes i quan sonen doncs saps que tens un minutet. En aquest minutet et demano que vagis al lavabo o algun lloc que hi hagi un mirall. Si no fos possible, sempre podries mirar-te al telèfon mòbil amb la càmera, però és molt millor que facis un mirall perquè amb el telèfon mòbil la imatge de tu és molt més petita i està d'alguna forma reduïda i per tant deformada. És molt millor que vagis a un lloc que tinguis un mirall i durant un minut simplement respiris suau i profundament mentre, el mirall admires mires als ulls i aquesta és la feina. Mirar-te als ulls intentant veure't. Mirar-te als ulls mentre respires suau i profundament, mentre al mirall intentes veure't. I és molt curiós perquè, igual no et passa, eh? però molta gent, quan està mirant-se al mirall, se n'adona que aquest cos és un vehicle que jo no sóc el meu cos, jo sóc el que mira. Jo sóc una consciència, una presència que habita aquest cos. I el que vull és que et posis posis l'atenció en aquesta consciència que està mirant-te a tu al mirall i que se n'adona del cos que està reflectit al mirall. I sí, sí, què és el teu cos. Encara que seria molt més savi dir que en lloc de ser el teu cos, és simplement el cos que fas servir. Perquè no és teu. El cos val que li dóna la gana. <laughs> Fal que li dóna la gana. Mm, doncs et surten grans i tu no vols que et surtin grans. Sas mm, que saps, saps què vull dir que el cos va al seu rollo. Tu no el tens. La l'habites tu vius dintre del cos llavors el que et demano simplement és que facis set, sis vuit o nou parades d'un minut vagis a un lloc que hi hagi un mirall i mentre respires profundament suaument et vagis mirant els ulls i te n'adonis te de tu mirant la imatge del cos i te n'adonaràs que una cosa és el tu el que se n'adona i una altra és el cos és un exercici molt senzill, però jo crec que serà molt, molt, molt útil. I aquesta nit, ja veus, aquest és l'exercici d'avui. Eh? I aquesta nit, quan vagis a dormir, et suggereixo que, que facis la visualització de la tenda de campanya. Aquella visualització en la qual naves pel desert amb una motxilla i en un cert moment veies allà lluny una tempesta. I tu tranquil·lament treies de la teva motxilla una tenda de campanya, la muntaves, entraves dintre, tancaves i estaves absolutament protegida, absolutament protegit, mentre a fora la, la tempesta doncs estava, però tu estaves absolutament protegida, absolutament protegit, fins que la tempesta marxava i continuaves, desmuntaves la tenda i continuaves caminant pel desert. Jo el que et demanaré és que facis aquesta visualització, però si vols, si vols et demanaré que simplement et quedis tota la nit dins de la tenda, sentint-te protegida, sentint-te protegit dintre de la tenda i si vols, dins d'aquesta fantasia teva de la teva et pots imaginar que una et pots imaginar que abraçes al nen o la nena que va ser. Estàs dins de la tenda i abraçes el nen o la nena que va ser, que té tres o quatre o cinc anys i li dius el que li hauries haver dit, el que li haurien de dir en aquell moment. Li dius dintre de la protecció de la tenda, quan estàs a punt d'anar a dormir, li dius, t'estimo, ets, ets preciosa, ets meravellós, ets pura intel·ligència, tens dret a ser, m'agrada com ets. Tens dret a investigar, a jugar, a equivocar-te, a saltar, t'estimo, t'estimo, t'estimo. I simplement, si vols, pots aprofitar per quedar-te adormida, per quedar-te dormit, mentre estàs visualitzant-te en aquest espai segur de l'interior de la tenda, abraçant aquesta preciosa, bonica part teva que, vas, que és el nen o la nena que vas ser. I avui és dimarts, i si estàs fent aquest curs en directe, és eh, iniciació si és si és abril del 2021, doncs avui, si vols, ens podem veure a la sessió online, on explicaré què farem la setmana que ve i per què ho farem, i si l'està... I si l'estàs fent en un altre moment o no pots venir a la sessió online en directe, doncs que sàpigues que això no és cap problema perquè la sessió quedarà gravada perquè puguis aprofitar aquest curs sempre. Molt bé, doncs m'acomiado de tu i espero que aquestes parades que facis mirant-te al mirall avui siguin molt i molt útils.